És dijous 24 d'octubre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que s'obre el cicle de Club de Lectura Clàssics Catalans en octubre, obra pòstuma de Miquel Pairolí. Ho comentem avui a Ràdio Palafrugell. I també comentarem amb en Joan Soler de la Biblioteca de Palà-Frugell la resta d'activitats que tenen programades per aquest mes d'octubre i també recordarem aquelles que es van suspendre la setmana passada en motiu de la sentència del procés. La informació comarcal ens aportarà a explicar la visita d'Albert Bramont, subdelegat del Govern a Girona, que va ahir visitar Platja d'Aro després dels aiguats. Repassarem una de les notícies destacades d'aquesta setmana i és que en Pau Lledó, regidor de Mobilitat, ens va avançar que Palafrugell disposaria d'aparcaments intel·ligents abans de Nadal. I acabarem aquest informatiu explicant que el Museu del Surro i la Fundació Bimar signen un acord de col·laboració per impulsar la participació cultural de les persones amb discapacitat o problemàtica social. Comencem aquest informatiu d'avui dijous 24 d'octubre i ho farem posant la mirada en una activitat que tindrà lloc aquesta tarda a la biblioteca i que serà la que iniciarà el Club de Lectura Clàssics Catalans que un any més organitzen la Biblioteca de Palafrugell i la Fundació Josep Pla de forma conjunta. L'activitat, com dèiem, tindrà lloc avui a les 7 de la tarda qui serà a càrrec d'Àngel Madrià, director de l'editorial Gavarres. En aquest sentit, des de Ràdio Palafrugell, doncs, si us recordeu, aquesta setmana ens van posar en contacte amb Madrià per saber més detalls de l'obra de la qual girarà en torn aquesta lectura de Clàssics Catalans, que serà Octubre de Miquel Pairolí i també per saber més detalls d'aquest escriptor, a vegades encara molt desconegut. Octubre us hem d'explicar que va ser publicada per primer cop el 2010 i poc menys d'un any després, doncs el periodista i escriptor gironí Miquel Pairolí moria després d'una malaltia. La darrera obra de Miquel Peirolí és un dietari i en aquest sentit Àngel Madrià recordava en aquesta sintonia que és per a aquest tipus de narrativa que Peirolí ha estat més conegut. En aquest cas l'escriptor es va centrar en fer una reflexió sobre la vida mitjançant les estacions de l'any com destacava Madrià a Ràdio Palafrugell. Explica bàsicament aquí és la roda del temps mm -hmm. d'estació de, de en estació ell va observant el paisatge el moviment, els canvis de temps, la feina dels pagesos, el bosc com es transforma, l'efecte de l'aigua... Aquesta roda del temps i fins i tot aquesta reflexió sobre la vida, sobre la mort, sobre l'existència, sobre el renaixement de les coses... En fi, és tota una reflexió sobre la vida però sobretot mirant molt el paisatge. A més a més, el director de l'editorial Gavarra remarcava que el darrer llibre en vida de Pairolí és una gran obra. No obstant això, lamenta, com dèiem, que el periodista i escriptor no tingués el reconeixement del gran públic. De fet, Àngel Madrià considera que Octubre és un dels grans llibres de la literatura contemporània de Catalunya. La llestima és que a vegades els escriptors són molt coneguts Eh, per literatura, dirí mediocre, en canvi, hi ha grans escriptors que són desconeguts pel al gran públic. Uh -huh. I nosaltres, des d'Editorial de Gavarra sempre mirarem que Miquel Peirúlic és un gran escriptor, era un gran escriptor i ha deixat una obra curta molt, però molt intensa, molt interessant. Eh, se li faja reconeixement i octubre és un dels últims grans llibres de la literatura contemporània. I malgrat que Madrid és una persona amb molta experiència en el camp editorial, confessava a Ràdio Palafrugell que és novell en aquest tipus d'activitats. Per això va demanar consell a la directora de la Fundació Josep Pla, l'Anna Aguiló. Amb tot, el dinamitzador de l'activitat explica que intentarà donar protagonisme a les persones assistents. I eh, entenc que el que ha de parlar és la gent. Hem de comentar aquest dietari i intentar introduir dos o tres temes que a mi m'interessa que surtin i mirar de, de, de gestionar-los en, en aquesta tertúlia. Hi ha una entrada de, de dietari que, que a mi m'interessa molt parlar-ne, una és eh, dic que una entrada que m'rada molt que és quan peroli fa 50 anys, i, i ho celebra i va amb la seva mare a dinar a Pai Raïm, a Palafrugell uh -huh. i després explica que vol anar al museu ai, al museu a la casa de, de Josep Pla, està tancada se'n va al fraternal en fi, fa una descripció molt maca sobre aquesta, aquest dia que fa 50 anys i ho celebra a Palafrugell uh -huh. i després una altra una altra entrada que a mi molt que és una gran reflexió sobre, sobre la, la, la feina del pagès i les eines que utilitza que es diu La Terra i les Eines, que és una, una descripció meravellosa sobre com treballar la terra a partir d'unes eines que han treballat els, els avis, els besavis, i fa una reflexió sobre això, sobre l'arrelament de la gent a un territori, a un espai concret. Així doncs, avui dijous 24, a les 7 de la tarda, el diatari de Miquel Pairolí, octubre, obrirà el Club de Lectura Clàssics Catalans que organitzen, com dèiem, de forma conjunta, la Biblioteca de Palafrugell i la Fundació Josep Pla. A més a més d'aquest Club de Lectura Clàssics Catalans d'avui, n'hi ha tres més programats durant aquesta temporada doncs, de tardor, hivern i primavera. La primera, com dèiem, serà avui, la propera serà el 12 de desembre, en aquest cas, amb una novel·la de Joan Brossa el 6 de març tindrà lloc Gent de del meu exili de Teresa Pàmies i la darrera de les propostes que arribarà dins d'aquest club de lectura clàssics català Catalans serà el dijous 16 d'abril amb una lectura de Josep Pla fer-se totes les il·lusions possibles. Ja anirem recordant aquestes dates i també anirem conversant amb els protagonistes de cadascuna d'aquestes activitats com hem fet avui recordant les paraules que Àngel Madrià ens deixava en aquesta sintonia. i la segona de les informacions d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell també va lligat amb la biblioteca del nostre municipi i és que a continuació doncs repassarem la resta d'activitats que tenen programades per a final d'aquest mes d'octubre queda doncs, ben bé una setmana justa per acabar aquest mes i doncs, avui hem baixat fins a la Biblioteca de Palafrugell per conversar amb en Joan Soler i també, com podreu escoltar doncs al principi de la conversa hem repassat les activitats que van quedar sospeses la setmana passada, us deixem amb aquesta conversa amb el director de la Biblioteca de per la Frigella, amb Joan Soler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 comentaàve Joan Soler donc aquestes activitats que queden per acabar aquest mes d'octubre i també doncs posar la mirada amb aquestes activitats que es van suspendre per si doncs ja tenen una nova, una nova data. Saló demanant Joan Soler que té doncs, l'habilitat d deendre'ns una vegada més. Bon dia, Joan. Bon dia. Saps que sempre que vingueu aquí, sereu benvinguts.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 D'acord, doncs fet aquest repàs, nosaltres quan s'apropi la data del 12 de novembre primer, eh, doncs de fet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 Naixement. Fet aquest repàs, eh, perquè la gent, doncs, hi havia gent que estava a l'espera, perquè també ens consta que, sobretot a, a la...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 i això serà divendres 26 a les 12 molt bé, aquest dissabte eh, Joan, aquesta dissabte 26 amb aquesta amb aquestes lliçons de literatura anglesa amb Miquel Berga que també passarà per la sintonia de Ràdio Palà-Frugell aquest divendres demà mateix, per tant en l'hora del peix fregit doncs, podem parlar amb ell al voltant d'aquesta activitat que, que doncs, portarà a terme aquest dissabte 26 aquesta serà la penúltima de les activitats de la biblioteca per aquest mes d'octubre perquè la setmana que ve eh, tanquem ja aquest de més eh, darrer a eh, l'últim de fet eh, l'últim dia tanquem a eh, les activitats de la biblioteca. Sí, el dijous 31,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 també n'hi ha de moltes i, i molt interessants. Moltes gràcies, Joan. A vosaltres i a disposar. Moment ara per la informació comarcal en aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i ho farem per posar la mirada en Platja d'Aro i és que ahir la localitat platgerenca va rebre la visita del subdelegat de govern a Girona, Albert Bramont, després dels forts aiguats d'aquesta setmana. L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, aprofitava per posar al dia al representant de l'Estat sobre la situació del municipi quan es produeixen fortes tempestes. Aquesta vegada, les afectacions a platgerenca hem d'explicar, com ja vam fer ahir, doncs han estat menors que durant les últimes pluges de setembre, tot i que les zones inundables han patit ha la pluja com de costum. Per prevenir els possibles danys de pluja, l'Ajuntament va treballar en la revisió del protocol d'emergències. Per la seva part, el subdelegat de govern va voler deixar clar que el paper de la institució és el de donar tot el suport necessari als municipis en actuacions complexes. Són declaracions als companys de Televisió de Costa Brava. Disposem d'elements, de, com ara, per exemple, els, el, el, la mateixa Guàrdia Civil, el GRS, que són grups que poden, en un moment donat en vehicles, poden traslladar persones o poden traslladar el material i després, per exemple, gent del grup del GES, que són els submarinistes, que també en el seu moment, sigui perquè utilització d'embarcacions o sigui per, per submarinisme, per intentar rescats, doncs eh, ells hi poden intervenir. Per això sempre requeriment de, de bombers i de, i de Mossos d'Esquadra. I en aquest sentit, doncs, us hem d'explicar que el municipi de Platja d'Aro ha començat fa escassament unes setmanes, les o per millorar les infraestructures d'assenejament del poble. Aquest projecte, que us explicàvem fa uns dies a l'hora del peix fregit, s'allargarà durant 3 anys i tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Moment, ara per tornar a casa nostra i ho farem per explicar, i lligant-ho amb la notícia anterior relacionat amb aquests aiguats que van caure durant tot el matí d'ahir, sobretot la tarda i nit de dimarts, a dimecres, doncs aquest matí a tots els ajuntaments de Catalunya s'ha doncs guardat un minut de silenci en solidaritat amb totes les famílies de les persones afectades pels aiguats de diferents municipis de Catalunya. A més a més, el govern de la Generalitat ha decretat un dia de dol oficial per avui dijous 24 d'octubre doncs, per a aquests aiguats que van caure i que doncs, malauradament s'han emportat la vida de diverses persones en diversos punts de, de Catalunya i també doncs han causat molts problemes sobretot a les terres de l'Ebre i per tant doncs aquests, aquests danys materials i, to, i sobretot els danyss doncs, personals que s'han hagut d'elelementar i per aquest motiu doncs la generalitat des del govern doncs ha decretat aquest dia oficial, i a Palafrugell, doncs, com no podia ser d'una altra manera, a l'Ajuntament s'han aplegat una cinquantena de persones per seguir aquest minut de silenci que s'ha convocat a les 11 d'aquest matí d'avui dijous. Seguim a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu d'avui dijous. Nova informació en aquest cas relacionada amb un tema que ja us vam avançar aquesta setmana en aquesta sintonia i és relacionat amb aquests aparcaments intel·ligents que arribaran a Palafrugell abans del Nadal. Pau Lledó, regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, avançava aquesta notícia en aquesta sintonia i explicava doncs que aquesta és la primera fase del projecte de Smart City impulsat pel Consistori. L'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell... Així doncs, dotarà la vila d'aparcaments intel·ligents. Això explicava Pau Lledó, el responsable polític del departament i aquesta, doncs, com dèiem, serà la primera fase d'aquest projecte que vol desenvolupar l'actual govern. Uh, farem també una primera fase dels Smart City, que són aquests aparcaments intel·ligents. Per tant, mm -hmm. uh, no només, com he dit, dotem aquesta via comercial, sinó que dotem dels Smart City, que els Smart City per informar l'audiència, uh, diguem-ne, <coughs>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 que queden en aquell aparcament. Per tant, donen una informació extra, no només la P d'aparcament que diu complet o lliure, uh -huh. sinó que donen una informació extra en aquest aparcament. Una actuació innovadora al municipi que arribarà, com dèiem, abans que acabi aquest 2019, i en aquest sentit, Lledó explicava que la iniciativa també s'emmarca en el fet de voler potenciar el Nadal a Palafrugell. Uh, abans de finals d'any, amb l'objectiu de potenciar també doncs, el Nadal, doncs, el al que on ha la plaça gent també té un atractiu turístic important, uh -huh. doncs donarem aquesta Donarem aquesta eina perquè veiem, veiem com quedarà, encara estem decidint quin aparcament fer, però la intenció és aquesta, eh? que la televisió s'assumi en el Club 2 Smart City. Encara, però, resten per definir quines seran les zones d'aparcament en les que s'aplicarà aquesta nova tecnologia. Malgrat això, Paullador sí que remarcava que aquestes seran els pàrquings en els que hi ha més moviment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 la conductora doncs tinc aquesta informació extra i que dir-ho, doncs aquí doncs, hi han quatre aparcaments lliures i en allà més endavant dels ja han 59. Per tant, no vaig a l'aparcament que ja han quatre perquè més lliures, perquè a millor, doncs, no, com arribut no no els trobo no s'atrobo lliures, sinó que vaig als 59, a, a les 59, aparcaments restants i així no perdo el temps donant voltes. Així, per acabar de decidir on i per informar al voltant del sistema d'aparcaments intel·ligents durant aquest mes d'octubre, convocaran la taula de mobilitat, un fet que ja van dir que farien en el passat ple del el mes de setembre i per tant doncs, els aparcaments intel·ligents a Palafrugell estan a punt de ser una realitat. I acabarem aquest informatiu d'avui dijous 24 d'octubre i ho farem parlant de d'una informació que en aquest cas sí que és nova perquè no us havíem encara ofert i és el conveni de col·laboració que han signat el Museu del Suro i la Fundació Bimar, un conveni que vol impulsar la participació cultural de persones amb discapacitat o problemàtica social. La signatura va tenir lloc el passat 11 d'octubre al mateix Museu del Suru amb la presència de Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell també amb Josep Salvat D'ella, regidor del Museu del Suro, i de Jordi Sistac-Roura, vicepresident de la Fundació BIMAR.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 de Palà Frigell en general. Així mateix, la Fundació Bimar assessorarà el museu per crear producte inclusiu, realitzar continguts adequats amb discapacitats físics i intel·lectuals. El Museu dels Suros hem d'explicar que ha tingut un compromís social al llarg de la seva història, ara però, en ple segle XXI, i tal com apunta el Pla de Museus redactat pel Departament de Cultura, els museus han de ser proactius socialment, han de contribuir al canvi social, esdevenir exemples d'accessibilitat universal i han de ser, a més a més, indrets amb impacte en la societat. El Museu dels Urodons fa d'aquesta manera un pas més en la seva línia estratègica enfocada a la democratització de la cultura. Doncs, amb aquesta informació relacionada amb el Museu del Suro i la Fundació Bimar, hem arribat al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell d'aquest dijous, 24 d'octubre. Nosaltres ens acomidem per avui en aquests serveis informatius però us recordem que si passa qualsevol cosa relacionada amb el nostre municipi nosaltres actualitzarem la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat per tal que tots i totes doncs, us en pugueu assabentar nosaltres com dèiem ens retrobem demà demà a més també tenim la cita matinal amb l'hora del peix fregit a partir de les 10 del matí i per tant doncs demà teniu doble cita amb un servidor i ens retrobem demà